I de not have sexual relations for that woman. En det land fascinere så meget som i Men hvor er landet på vej hen? He? Just weekend. Drain the swamp. Og hvorfor tænker tror, og je ger som de gør. I have a dream that one thing.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 Kampen om Amerika, programmet om amerikansk politik, her fra kongressen.com. Anders, det er jo en helt ny øh, oplevelse. Vi sidder i vores eget... Vores nye studie. Vores nye studie. Ej, det er dejligt. Vi har bygget et studie. Fantastisk. Jeg kan afsløre, vi at vi, der kan eventuelt komme på billedet op på øh, Facebook, <laughs> fordi øh, det er ikke helt færdigt. Vi er, sidder, meget, er meget der en termistisk ja, Der var en, der kaldte det lejrbålstemning, men øh, det, vi, vi arbejder os altså derhen ja, i det, det ender godt. Ja, det, det, kan man sige, det er jo et, øh, et øh, studie, som i hvert fald lige nu har sin vedbrudstræk. Øh, Helt Men så er der jo nogle andre, hvis skal vi, skal vi sige det på en eller anden måde, er ved at være slut. Ja. Øh, Vedbrudstagerne i det demokratiske parti, de er da i den grad ved at være over. Ja, det må man sige. Nu, øh, nu har Biden også siddet i landmåndets penge, og øh, republikanerne har dagligt sørget for at lave så meget larm, som man faktisk ikke rigtig helt har opdaget, at øh, helt så fasttømret en enhed, som man godt kunne tænke sig at være hos demokraterne, det er de altså ikke. Men som altid, når der er kriser, så starter sådan noget jo gerne med en, hvad hedder noget? En personsag. En personsag. Og lad, og lad os sige tak til guvernøren op i New York for at dreje opmærksomheden væk fra republikanerne. Komo, han er kommet i store problemer, fordi ja, rent sagt, han er ikke rigtig virkende til, i hvert fald, kunne finde ud af at opføre sovlen. Ja, altså, jeg vil sige, at Andrew Komo, jeg kom sådan set til at tænke på den anden dag, jeg sad og skrev under analyse af ham, som vi havde på på kongressen i går formiddags, og kan du huske dengang i Kasper Madrid aftalen i starten, hvor Kasper han laver den der karrierekurve, hvor han skal vise, så er det ene han laver, det går fantastisk, så næsten han laver det, går af helvede til, så går det næste super godt. Det er næsten den samme kurve, du kan lave en Cuomo. Prøv at kigge på 2018, han søger genvalg, han er nærmest ved at blive væltet internt af for fra and The City-hintet af Cynthia Nixon. Folk var sådan, de kunne ikke lide Cuomo, de er trætte af ham. Så kom corona. Så var han hele Amerikas guvernør. Gjorde det fantastisk. Alle var sådan, nej, kunne det ikke være ham, vi kunne køre med i stedet for Joe Biden, fordi han er da fantastisk, ham her. Daglige briefinger, talte med befolkningen, fortalte, hvordan det kørte osv. Ja, og midt i kaos virkede det, altså også samlet med Tom, virkede han til at have bare en lille smule styr på det. Ja, og så nu igen, så er det helt nede på bunden, fordi det, der er sket, først kom der nogle historier ud her i begyndelsen af 2021, om at der var noget, der tydede på, at de... Et dødstal, der reelt set var tale om i New York, især ude fra plejehjemmene, kronedødstallene fra plejehjemmene, lignede til at, at så ud til at være meget, meget sminket, og simpelthen var ting, han havde prøvet at skjule for at få tingene til sig bedre ud, end de reelt set var. Det er klart. Det, det, er var, en, en, det var en møgssag i forvejen. Mm. Så i løbet af de sidste par dage her, så er der begyndt at være øh, stadig flere kvinder, øh, der har været ude at fortælle, som du selv siger, at han simpelthen har været en gris, han ikke kunne få noget opføres ordentligt, mm. og at øh, han på forskellige fæsoner har krænket dem, og øh, det er nogle ret, Altså, de her kvinder er for det første stået frem med navn, og hvad mere bemaldes, det er, kommer har ikke rigtigt. Altså, han har forsøgt lidt... at forsøger at benægte den første, eller sige, at det skal undersøges, og det mener han bestemt ikke er rigtigt, og sådan noget. Men det er nok, at der, nu der sagde, hvor der var flere sager, så... Nej, det er ikke sådan, han siger, det ikke er sket, Han siger mere, at det er misforstået, og det ja. er i hvert fald ikke det, der har været hans intentioner. og så og så også at sige at hey, noget af det var også bare for sjov, og det kommer til at lyde, mm. han, som om han prøver at bagatellisere mm. sin adfærd. Så han, han er virkelig, virkelig en pressemand, og prøv at lægge med mm. til, kormoren er malet en rimelig kommunikerende type, mm. apropos 2020-kroner håndtering, der er hermetisk lukket. Ja, han holder det her indpressemødet, og det vi ved om det lige nu, jamen, det er jo han, altså, på mange måder ser det ud til, at manden er jo ved at blive fældet af V2, mm. og det er, jo det, han, det er jo det, han har gjort så måske øh, skyldig i. Øh, men det, der jo egentlig er mest interessant de næste par dage, det er jo, hvordan demokraterne håndterer det. Det her, det er så altså kampen om Amerika i dag, om hvordan der er begyndt at være sprækker i det demokratiske partis panser eller det interne øh, samhold. fordi det her er ikke det eneste problem. og savner. Inden vi går i gang, så skal jeg jo lige huske, eller vi to skal jo huske at sige, at vi bliver så glade, når nogen vil støtte det her uh, program. Ja. Det er så dejligt. Det er det bedste, vi ved. Så kan, så kan vores nye studie også blive endnu flottere. <laughs> <laughs> så kan vi smide, smide bolttemberne. Så kan vi smide bolttember og have råd til at købe nogle flere lydisolerende plader. Nej, det skal nok blive rigtig, rigtig, godt, men vi bliver, det betyder rigtig, rigtig meget for os, uh, når øh, man vil melde os ind hos os, så får man adgang til al vores, øh, al vores journalistik, som vi udgiver på kongressen.com. Øh, Podcasten her får man selvfølgelig alligevel, men udover at få adgang til vores journalistik på kongressen.com, så får man jo også adgang til f.eks. vores masterclasses og på et eller andet tidspunkt, når vi alle sammen må komme hinanden lidt mere med os, vores events, og alt det, det kræver altså et medlemskab. Det gør det. Det, gør det. det er til gengæld ret billigt. Ja, det er det. Det koster 89 kroner om måneden, hvis du tegner for et år, og 124 kroner, hvis du tegner der op på månedsbasis og det er super, super nemt. Selv der savner ved, hvad det er, man gør. Er det? Det, det, det er simpelthen bare gå ind på kongressen.com under det private og øh, så ellers bare øh, melde sig til, og øh, så vil man straks nærmest efter, have jeg til... Øh, alle herlighederne, som vi har af journalistik og masterclasses osv., så, så øh, skynd jeg at gøre det med det samme, fordi at, øh, både jeg og, øh, og Lasse bliver helt utrolig glade, når det sker. Jamen det gør, vi bliver faktisk helt, helt uh, utrolig, uh, utroligt glade. Jeg havde overvejet faktisk, om vi skulle begynde at have sådan en ting, hvor vi havde været utrækket lod om en eller anden ting til vores uh, abonnenter. Ja, så, så... Jamen, jeg synes, at det er det, enten bøger, du eller jeg har skrevet. <laughs> så kan vi få rundt lidt om, hvem så, så bliver det dine, jeg ved, at de har et stort restlæger. Hov, <laughs> der, var Nå, ikke, der var ikke rigtig nogen, der Nå, at med af, af, er at den ved i Det på meget af, af, Apropos uh, sprækker, også i forholdet her, så, så handler det jo i dag, som vi sagde, om sprækker i det demokratiske parti. lad os lige gøre sådan Cuomo færdigt. Det ja. er det her med, han er jo under, under, under anklage for uh, MeToo. Og, og det interessante, synes jeg er, kan man sige når lytteren hører det her, så kan jo Andrew Kommer reelt set måske være trådt tilbage. Det er jo en mm. ren mulighed, fordi han er jo under hårdt pres, og jeg synes jo, det interessante er jo i virkeligheden ikke, hvad republikanerne gør i den her sag, eller hans modstander gør. Det er jo i virkeligheden at sige, hvad gør det de andre demokrater? Ja, og man siger indtil videre, at det, der er sket, det er, at... Øh, altså de toneindgivende demokrater fra New York, altså det er først og fremmest de to senatorer, som henholdsvis er Chuck Schumer, som er flertalsleder, og så Kirsten Gillibrand, som måske nok er den mest profilerede i forhold til demokraterne omkring MeToo. Altså det var hende, der gik forrest i, at Al Franken, senateren fra Minnesota, for et par år siden som følge af MeToo, måtte, måtte gå af. Det var med Kirsten Gillibrand i front, og man sagde, prøv at du kan ikke bliver blive siddende, du må ud, Franken. De to og begge to været ude og lægge afstand til Cuomo. Øh, altså, med at sige, at altså, Schumer sagde, at det var meget problematisk, den måde, han havde opført sig, og Gillibrand var ude og sige, at det var helt uacceptabelt, og det skulle undersøges. Og lige præcis det, hun siger til sidst, med, at det her, det skal undersøges. Det er lidt den måde, demokraterne har prøvet i går, sådan at købe sig lidt tid til at finde ud af, hvad ja, gør de, vi? de prøver at sende et komité eller om man Jamen, de sige, har altså de, sparket de, den hen til... De vil til... gerne have den skubbet foran sig, fordi de har i virkeligheden ikke lyst til at fælde ham lige. Nu. Nej, de har den hen til, at Letitia James, som er det, man vel kan kalde delstatsjustitsministeren i New York, at hun skal undersøge det her til bunds. Finde ud af, hvad er der op og ned i alt det her? Hvad går anklagerne ud på, osv.? Og det er klart... Øh, den undersøgelse, den, øh, den skal ikke bare for længe, fordi demokraterne kan da ikke leve med, at, øh, at den her sag kører. De er nødt til at finde ud af, jamen, er vi ude i, at han skal træde øh, tilbage, eller er vi ude i, at vi skal vælte ham, eller hvad, hvad går det her for? Ja, det sidste, de har lyst til, det er jo at vælte ham sådan her, herinde, og er altid med, at folk træder tilbage Jeg synes jo, at noget af det, der er, er vigtigt her, det er i virkeligheden at se på, altså når man ser på, hvordan demokraterne, reagerer i forhold til det her, det er, at de, er nødt, som jeg ser det, er nødt til at reagere meget voldsomt. Mm. Som jeg ser det, på tværs af alle valg, der var her i 2020, så er demokraternes hovedbudskab, var jo at sige, vi er ordentlige mennesker. Vi er ordentlighedens parti over os. Der er ikke uh, MeToo. Vi snakker ordentligt om minoriteter. Vi snakker om ordentligt, når det handler om etnicitet og køn og de her ting. Og vi opfører os grundlæggende ordentligt. Vi er det modsatte af det, der sidder inde i det hvide hus, eller virkelig sidder på den anden side af mm. partiskillelinjen. Så som jeg siger, så vil demokraterne stå tilbage som hyggelere og blive set som hygler af den værste skuffe, hvis de ikke reagerer voldsomt komo. Og det kan godt være, at de i virkeligheden på mange måder synes om eller synes, at han er stærk, eller det arbejde, han har gjort. Men, men hvis de skal beholde deres troværdighed, også internt, hvor netop de her fløje, hvor køn og etnicitet og MeToo er meget, meget vigtigt. Jamen, det er ikke det samme som overhedsrepublikanerne hos demokraterne. Kan man ikke leve med på samme måde at have sådan nogle sager her kørende? Jamen jeg er meget enig. Jeg har også meget svært at se, hvordan Enu han overhovedet kan fortsætte øh, som guvernør. Det må jeg sige, fordi sandheden er, at selvom det er virkelig en af de helt store, altså øh, guvernør i New York, det er hammerne profileret mm. for, for demokraterne. Det er virkelig en højborg. Det er punkt nummer et. Sidste sommer, husk lige på det, Sidste sommer tiltrådte han som formand for det, der vel kan kaldes den nationale guvernør-association, mm. NGA hedder det. Og det er altså heller ikke ø, en helt lille ting at være. Ej, ja. Og ø, igen, vi snakker om ham i forhold til, til præsidentvalg i 2020. Det valgte han så ikke at gøre. Men der har der været talrige spekulationer om, hvorvidt for det første, husk på os, der er guvernørvalg igen næste efterår. Det vil sige, at der er ikke noget i forhold til New Yorks delstatsregler. Der Ej, da, tils, han må blive ved. At blive han ved. kunne godt blive ved. Ej, ja. Spørgsmålet er selvfølgelig... Øh, nummer et Havde han tænkt sig at gøre det? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror jeg egentlig ikke, han havde tænkt sig at stille op til præsidentvalget i 24, fordi den, altså, hvis ikke Biden genopstiller, så ligger den til, at de nok helst vil køre med Harris. Så mm. det er i hvert fald meget svært at komme udefra øh, og, og forpure den, den rækkefølge, som er lagt nu. Nå, det er da ikke det, vi skal snakke om. Det, der er mere bare interessant med Cuomo, det er... Det er et stort nationalkendt navn. Han kommer jo også ud af en kendt yeah. politikerfamilie. Yeah. Altså hans far var Mario Cuomo, gammel guvernør også i New York. Hans bror er jo den meget profilerede studiet på CNN, Chris Cuomo. Mm. Det vil sige, det er ikke bare et New York-problem det her. Det er et generelt problem. Nej, og jeg tror det generelle problem for dem, det er i virkeligheden at bevare deres troværdighed nationalt på det her, og jeg synes jo også, at man kan se det, nu er det rigtig nok nu, ind, altså jeg synes jo, det tydelige indtil, det er, at du siger, ja, ja, Gillibrand Schumer har været kommenteret kommentere på det, borgmesteren i New York, Bill Blasey har været kommenteret kommentere på, at han fuldstændig smidt, som den eneste, jeg, virkelig, synes jeg, er virkelig en rigtig smidt kone. Virkelig, virkelig givet den gas, ikke? Ej, nej, han, han, har, han har givet den gas, altså han har ikke bare smidt ham under bussen, han har også lige kørt bussen i, på gange frem og tilbage, efter at have gjort det. Jeg mangler næsten bare at sige, by the way, jeg vil øvrigt gerne være guvernør, og jeg kan ikke lide Andrew Cuomo. det er jeg aldrig kunnet, heller ikke før sagen størtet. Men... Ej, de to, de bryder sig ikke om Ej, de kan virkelig lige lide no, hinanden. Men, men, men, men that aside, jeg, jeg, som jeg ser det, så, så det, der er på spil grundlæggende for, det, der er på spil grundlæggende for det, det demokratiske parti, det er virkelig langt hen ad vejen i det her at bevare deres troværdighed. Ja, Jamen, jeg er helt enig. Hvis ikke de gør det her, så øh, kan de så godt droppe at, øh, at popperåbe sig stadigvæk at være øh, de ordentlige og dem, der rent faktisk ja, tager og jeg, det her seriøst. Jeg tror, at de er nødt til også at give udtryk for noget i virkeligheden højere op end altså på en eller side, Det kan godt være, at det ikke bliver Biden, der kommer til at sige noget. Han vil jo gøre hvad som helst for ikke at skulle forholde sig til, til det her. Men, men de er nødt til at sende et signal på en eller anden måde. Og jeg, nu egentlig videre til, til det næste, vi skal snakke om, fordi det hænger egentlig lidt sammen med det du har jo efterhånden, og grund til at det her program i virkeligheden handler om sprækker om demokratisme, du har jo efterhånden en helt fløj af demokratiske parti, Enheden ser ok ud lige nu, men nok lige for meget, fordi de republikanerne råber den, som er ved at være rigtig, rigtig sure og rigtig, rigtig trætte af det. Mm. Altså hele kan man sige, den progressive, venstreorienterede del af et demokratisk parti føler sig vel pænt forfordelt lige i øjeblikket at de er ikke sådan rigtig tilfredse. Altså, det de måske havde set for også med, at nu skulle man virkelig ind og være med til at sætte dagsordenen, når det skulle afspejle sig både i forhold til, hvem der blev minister, hvem der blev rådgiver, og hvem der fik de forskellige gode ben og så videre. Jamen der er det ret begrænset. Altså, det eneste, og det er jo egentlig det, der er undtagelsen, der bekræfter reglen. Bernie Sanders er blevet formand for det, der hedder budgetkomiteen. Og det er jo ikke, noget, er jo ikke noget Biden Men Det har Biden ikke noget med at gøre. Nej. Så der er, det eneste, der faktisk kan ske, der er rigtig gode ting for venstrefløjen, mm -hmm. har Biden faktisk ikke noget med at gøre. Nej, nej, det, kan man sige, det kan, det kan måske gøre dem lidt glade, fordi Sanders har stor magt i forhold til de budgetter, der nu skal igennem øh, senatet, og hvad der kan stemmes om dernede omkring budgetter, blandt andet i forhold til den her... Øh, budgetpakke eller den her stimuluspakke på 1,9 uh, trillion dollars. Mm. Men, men det er ringe nok, når vi snikker, når vi ikke snikker, når vi kigger... Det, det er jo hver uge et nyt ord for dig. Ja, det er et helt nyt ord. Sidste uge, hvor det jamen svipper det, i dag, så snikker det. Jamen det jamen det, jamen det sidste, sidste år, det, det kunne jeg da ikke se, hvor kom fra det her? Det sidder det, det jeg lidt og tænker over, hvor kom det ord egentlig fra? Nå, men, men, men øh, hvis vi lige ignorerer mine manglende sproglige formål, så øh, så synes jeg i virkeligheden, det, der er interessant at se, det er bare, at man lavede alle de her udnævnelser i det demokratiske parti. Ja. Det var jo meget, altså de prøvede solide kræfter, og der kom ikke rigtig nogen for alvor af de her sådan lidt symbolske ting til Venstrefra. Jo, der, de var gode til at kigge og få fordelt køn og etnicitet og sådan nogle ting, men politisk var der jo ikke nogen sådan af, af stjernerne, der fik en officiel post. Ej, hvis man, øh, hvis man måske undervejs i 2020 og tænker Biden ser ud til at være blevet mere venstreorienteret, end, end han måske tidligere har været. Jo, jo, det var også mens der var kampagne, så blev det værdag. Ja, det berømte kompromis med, med Sanders. Med Sanders, alle de her ting, jeg mm -hmm. Og lige så snart, at man så fik nøglen til det hvide hus, og pludselig havde sin dagliggang i det ovale kontor, jamen, så er det Biden, som vi kender ham. Biden er moderat. Han er ikke progressiv, han er ikke venstreorienteret, han er moderat. Ja, han, han, er, han er jo ikke engang moderat moderat, han er vel i, i virkeligheden lidt til den, for siden af det moderat, det er det moderat demokratiske parti. Ikke? Der er en grund til, at folk som for eksempel John McCain var en af hans bedste venner, dengang han var senator, altså den tidligere republikanske senator fra Arizona. Hans hustru jo, at Cindy McCain støttede Biden offentligt her i 2020-valgkampen. Det er så også på grund af, at den sige, rimelig heftige klinster var mellem hendes afdøde mand og Trump. Det er så også en anden Men det er mere fra at sige... Biden har altid været kendt for at være en mand, der ligger helt inde og mm. er, altså virkelig definerer midten i amerikansk politik mm. med det her, som på engelsk hedder crossover appeal. Altså han faktisk kunne finde ud af at lave ting på tværs. Og det er jo på den ene side det, der kan, på vi har talt om i tidligere programmer, være noget af det, der måske, måske, måske kan åbne døren lidt på klem for tværpolitiske afsætter, men det er det det, der helt sikkert allerede nu viser sig at skuffe venstrefløjen i hans eget parti. Ja, det er jo heller ikke politisk, fordi jeg synes i virkeligheden, det er jo også en interessant sted at kigge på det. Det er altså at sige, at de har så ikke fået navnet, men de har heller ikke fået... Jo, de får det ser ud som om, at de langt hen ad vejen får den her hjælpepakke på 1,9 trillioner, vi talte om, ja. og at Biden der ikke går republikanerne i møde. Og min mm. påstand er at sige, at det har nærmest ikke engang råd til at gøre, fordi han er nødt til... Altså, så, så vil uroen andet op. Men jeg synes, noget af det, der bliver for alvor interessant at se på, det er, hvad sker der i forhold til... For eksempel øh, den her minimum wage på, øh, på 15 dollars. Det er jo noget, det er i hvert fald Venstrefløjen vil blive glade for at få igennem. Men det er, er jo usikkert lige nu, hvor det lander henne. Fordi den kan de jo ikke få igennem på den her altså, budgetkommenter. Øh, den er nødt til at blive kørt igennem helt Hele tøjstnød, som lovet, tøjstnød, Og så er ja. du ryger ind i filibusters og, og sådan nogle ting. Så den, ud, den ser ud til at have et, et, et, et svært liv. Og jeg synes, noget af det, der har været interessant at se det er jo, at sådan en som Alexander Ocasio-Cortez, mm. som jo har været den store stjerne over på fløjt, der jo begynder at få kritik fra den samme venstrefløj for ikke at være hårdt og ja. for ikke at presse nok på. Altså lidt ligesom hvis man sammenligner med Danmark, når, når enhedslæssens bagler begynder at skælde ud på enhedslæssens politikere over, at de ikke vælter regeringen. Altså mm. det, er jo, det er jo lidt det samme, jeg synes, man begynder at, at se nu, og, og vi er stadigvæk tidligt. Altså, Jamen, kan... det er meget interessant det her med Alexandria Ocasio-Cortez, fordi jeg dækkede dengang, da hun var på vej ind i, i huset tilbage i 2018, hvor jeg blandt andet var til med, hvor hun var ude i, i Bronx der i august 2018. Og øhm, nogle af de folk, man, jeg talte med derude, øh, jamen det var altså folk, som virkelig havde en forventning om, fedt nok, hun er en af våge, er afsted med hende til Washington, og så skal der godt nok laves om. Altså, det er jo nærmest sådan, at de halvt alt forvæltet plads. Nå, det, det har jo også været i den første del. Det har det godt været, altså, hun har jo ikke været, hun har ikke været stille, kan man sige. Nå, nej, men, men jeg synes, det der er interessant nu, det er, at hun faktisk ikke kritiserer bajen, Jamen Og det er lidt det der, grund til, at jeg nævner dem her, mm -hmm. som jeg talte med tilbage i 2018, det er fordi, de er ikke holdt op med at mine at øh, der skal gøres mere. Altså, de har en forventning om, hun leverer hele tiden, og de synes, der er så meget, der er galt med Washington, at de var glade for, hvad der skete til at starte med, men de vil have mere. Altså, de er i virkeligheden, altså, der er det jo demokraternes udgave af Tea Party. Altså, det vil sige, det er dem her, som tænker, noget skal laves fundamentalt anderledes, og de skal nok råbe op, også hvis selv partifælder internt ikke i tilstrækkelig grad er progressive nok ud fra det, de mener, er det rigtige at gøre. Og det er spændende at se, hvad hun gør ved det, fordi alt hendes star quality har været knyttet op på, at hun var den her nye, altså outsideren, den der kom og sagde og gjorde tingene på en anden måde, og som havde venstrefløjen i sin hulehånd osv. Hvis hun lige pludselig lidt begynder at smage lidt af en del af systemet mere, end der giver systemet nogle bank, mm. så kan den stjerne ret hurtigt falme. Ja, og så er vi jo i virkeligheden henne til, hvordan skal demokraterne arbejde med det her, fordi som jeg, som jeg ser det, så er der jo, så, så er der sådan flere fløje, de er nødt til at dække af. Der er selvfølgelig den helt lavpraktiske, konkrete med komer, hvordan forholder man sig som ledelse til det, man kan, man vil stå tilbage som hyggelere, hvis man ikke reagerer på mm. det her. Det er den ene del af det. Og så, så er der jo den anden del af det, det her, det er det her med, hvordan, hvordan stiller man venstre til tilfreds, samtidig med, at man egentlig har et aktivt ønske, eller måske har et aktivt ønske om at, at kunne henover, henover, henover midten. Altså, og skal have noget politik igennem. Ja. Det er, det er vel det dilemma. Altså, hvor, hvor, hvor grimt ser du, det kan blive? Jamen, det kan godt blive ret grimt. Øh, også fordi der er et, altså... Det kan godt være, at nu udskriver vi den 4. marts 2021. Men altså, medlemmerne af repræsentanterens hus er allerede gået i gang med at fundraise til deres næste genvalg, som det først ligger starten af november 2022. Der er også en tredjedel af senatet, der er på genvalg næste efterår. Og nogle af de pladser, der er på genvalg næste efterår altså nogle af de demokrater der er i spil, det er altså ikke dem der sidder sikrest i i sadlen. Nej, det af Arizona, Colorado, Nevada, New Hampshire og sådan noget af blandt andet i spil hvor med demokratiske er ført det ensidigt med Georgia og mm -hmm. Og det er rigtigt nok, altså så kan man sige, hvis man for alvor drejer mod venstre, så sælger man i hvert fald måske de fem sæder, ikke? Det vil sige, du har jo også en ledelse i senatet, der ikke er i, på nogen måde er interesseret i at dreje specielt langt mod venstre. Det er lidt det der er grundset det godt kan blive noget bøvl det her for mm. at nu at sige det på, på godt dansk. Fordi fordi du har en situation, hvor venstrefløjen vil i det hele taget være meget, meget på mærkerne for at manifestere yderligere, hvad vej de mener på skal ved det her midtvejsvalg, der kommer næste, altså i efteråret 2022. Og det kan godt blive lidt svært at holde den balance, fordi Chuck Schumer vil gerne vil være flertalsleder. Altså, det er jo et ret skrøbeligt, den hedder 50-50. Det er jo nærmest kun på grund af Kamala Harris som vicepræsident. Han stadig har rollen som flertalsleder. Det vil han jo gerne, blive ved, det han gerne blive ved med, at, at være også efter efteråret i 2022 slut. Og en af måderne, det kan ende med, at han kan blive ved med at være, det er faktisk ved, at venstrefløjen får mere plads. Men det kan til også gøre, lige præcis som du siger, mulighederne for tværpolitiske aftaler i eller almindelighed vanskeligere. Hvis man skal til at tækkes venstrefløjen, så er der længere ind til midten og på den anden side. Jeg, jeg tænker faktisk, Anders, at der måske sker noget lidt Jeg tænker i virkeligheden, at i hvert fald lige nu, tror jeg, kunne jeg godt forestille mig, at kalkynen kunne være, at man sagde, hvor skal Venstrefløjen gå hen? De har prøvet at se en gang før, hvad der sker, hvis de ikke bakker ordentligt op. Så får man Donald Trump. Ja. Så, så lige nu lever man måske virkelig med, at mit take, at man lever lidt med, at de bliver sure, og de laver ballade, men man ved også godt, at de... At de altså, det er faren for... Demokraterne er jo i virkeligheden, at de så lader være med at møde op i 22 yeah. eller 24. Det, og det, det, det er jo det, man skal vægte, Fordi de kommer ikke, altså, politisk kommer de jo ikke til at ikke bakke op om de ting, der så kommer. Jeg tror, at det er kalkylen, det er at sige, man er nødt til at balancere det her med frygten for, at de ikke møder op og stemmer, eller ikke møder op og fundraise eller ikke er ude at dele flyers ud, eller alt det, der nu fører til en kampagne. Det er selvfølgelig den ene, det er den ene frygt, og det, man er nødt til at balancere, men den anden del, man også godt ved, det er at sige, den venstrefløj har lige for nyligt på allerhårdeste måde mærket, hvad der sker, hvis man ikke gør det. Ja, men... Donald Trump er fantastisk i virkeligheden derfor, den moderate del af det demokratiske parti, fordi man kan altid bruge ham til at tro med. Ja, ja jamen så. på den måde blev han jo en mobiliseringsfaktor og en samlende mm -hmm. skikkelse i virkeligheden hos det demokratiske parti. Mm -hmm. Det, jeg synes, er sådan set det med dig i. Det, der selvfølgelig er den ubekendte faktor, det er i forhold til, øh, om, hvorvidt han eventuelt kommer tilbage. Altså, fordi hvis han pludselig siger, jamen, jeg gør det. Jeg kommer igen i 24 eller... Så skal du se demokraterne med gode venner igen. Godt nok se de. Ja, så er alle uenigheder skrinelagt. I hvert fald indtil, man har sikret, at han ikke kommer tilbage. Omvendt, hvis han melder ud i løbet af et år, eller hvad, jamen, jeg skal ikke. Jeg, jeg har været der, jeg er blevet for gammel. Jeg skal mere på McDonald's og spille mere golf, og så er det det. Jamen, så kan du virkelig se, at risikoen for, at de netop... Fordi det der du sagde for, hvor går de hen? De går hjem. Ja, ja. Det er det, der er. det der <laughs> der har altid været, været problemet. Altså, og det er jo derfor, at den der gamle kæpest, jeg plejer at, uh, at citere, den der med, at jamen, Republicans fall in line, Democrats fall in ja. love. Og det er stadigvæk problemstillingen her. Der er ikke langt hen til sofaen. Uh, hvis ikke man synes, man får det, man gerne vil have, så gider man ikke være med. Så er det mere fristende at stille sig op og råbe, end at gå hen og stemme. Det er altid en større udfordring for demokraterne, end det er for republikanerne. Så man kan sige, at i virkeligheden så er lidt af det, der kan være... Den lidt groteske udgang på, på dagens udsendelse, det er faktisk, at øh, Donald Trump i virkeligheden var med til at øh, gyde olie på demokratiske, splittet, oprørte vand. Ja, han har da været den vildeste omgang parterapi indsat i det demokratiske Fuldstændig. Parti, fordi der, der, altså, historien var jo i virkeligheden, at det var modsat i mange år, det, at republikanerne kunne godt finde ud af det, og demokraterne var altid indsat uvinder. Men jeg ja, det i virkeligheden for at vende tilbage til den point, det er, at de at de har måske for alvor lært, hvor ondt det kan gøre, når man ikke tager enighed seriøst, og ikke kan finde ud af, altså, når man netop øh, bliver væk. Hvis vi skal lige prøve at kigge lidt, jeg øh, ikke kigge flere år frem, men bare lige kigge en lille smule frem, Skillelinjerne, hvor man kan se på, hvordan det her kommer til at vende, specielt for demokraterne. Er der, er der sådan noget, nogle bestemte stykker politik, du tænker om at sige, okay, hvis de, hvis de kan på, på en eller anden måde finde en løsning på det her, så, øh, så, så er det i hvert fald et tegn på, at de vil gå meget, meget langt for at bevare den bare nogenlunde nogen god stemning. Jeg vil sige, et godt sted at kigge hen er til at begynde med, hvad de gør på den grønne dagsorden. Mm. Klimapolitik er i det hele taget noget, som virkelig optager venstrefløjen. Så det er, det er et sted at kigge hen. Det er jo også noget, Biden gerne vil, og man kan sige selvfølgelig, en den symbol skal Henning nu være i Paris-aftalen. Det, det er venstrefløjen glad for, og det er mange i det hele taget glade for i USA. Det er den ene del. Så er der den anden del. Det er spørgsmål omkring sundhed. Mm. Sundhedspolitik og investeringer i øh, sundhedsreformen, som fik nogle tæsk under trump og som Biden har sagt, han gerne vil have genoprettet og endda også udbygget. Det er noget, som også er vigtigt, men så er der altså også øh, spørgsmål om uddannelse. Ej, jeg sad ellers lige og håbede, at jeg lige sige, jeg har to pointer, som du ikke har nævnt, men du har så nævnt den ene, for jeg, jeg er enig med dig. Jeg tror uddannelse, at, fordi det, jeg tror ikke, det er nødvendigvis for noget markant det tror jeg men jeg tror, det er vigtigt at symbolisere, at man som samlet demokratisk parti vil noget. Ja. Altså. Ja, men problemet er med uddannelsespolitik, det er hamrende dyrt. Er hamrende Og så er det dyrt. lidt det der, man kan lyde som den der lidt med der siger, hvor skal penge komme fra? Og i det tilfælde, jamen det er jo et reelt spørgsmål, Biden er nødt til at forholde sig til. Hvis man skal ind og lave større føderale løft af uddannelsessektoren, så skal man finde et sted, hvor de her gyser skal komme fra, og det er ikke fordi, der er mange af dem i forvejen. Nej, og problemet er noget af det, nogen jo har talt om, som også tiltaler venstrefløjen, det er jo det her med, at man så skal til at, at sætte skat på på den her aktiegevind, som specielt de store tekstelskaber har. Og så har du så at gøre med demokraternes største hemmelige donorer. Så det er, det er noget af et dilemma. Jeg havde lige en pointe mere, for at se, det synes jeg, man skal holde øje med. Ja. Det er immigration. Ja. Hvad kommer demokraterne Men i virkeligheden, så kommer vi vel også inden for de næste par måneder til at se, hvor ligger man i hvert fald, det kan godt være, det ikke er ikke den politik, man kommer til at føre igennem, men hvor ligger man snittet i forhold til, hvad man for alvor vil. Ja, men jeg er enig med, at immigration er også vigtigt. Nogle af ting, Biden allerede har gjort med dekreter, er jo selvfølgelig også lidt for, for at forsøge at komme, mm. også Venstrefløjen i, i møde, men øh, hvor meget mere, end det bliver til med de, de dekreter han har været med nu, det er jo så spørgsmålet, som man skal holde rigtig godt øje med, fordi storstilede migrationsreformer, det er i hvert fald også det samme som, altså, hvis han vælger at gå den vej, så er det, det samme, som om, at han også ingen gang for alle kaster håndklæder ind så kommer tværpolitisk samarbejde aldrig til at ske. Og ved du hvad, så runder du jo egentlig så fint dagens udsættelse, sammen, for jeg tror i virkeligheden, uden at vi rigtig har adresseret det, så har vi faktisk oveni, vi har snakket om øh, demokraternes problemer, faktisk forklaret, hvorfor det her tværpolitiske samarbejde, i hvert fald i øjeblikket, ikke kommer. Demokraterne kan simpelthen ikke gøre det, uden at blive øh, fuldstændig indtalt uenige. Fuldstændig. Altså, altså det er lidt ligesom øh, Asterix ikke? <laughs> altså, hvis det, altså, hvis de skal undgå at slås alt for meget øh, internt i landsbyen, så er de nødt til at være uvenner med romerne. Altså, det er den eneste ting, der kan sammen Jeg tror, du fik sat det perfekte punktum på <laughs> dagens udsendelse. Det her, det var øh, hvad hedder det? Kampen om Amerika, som er altid leveret af kongressen.com. Husk nu at del, anbefale, rate alle de der gode ting, eller endnu bedre, gå ind på kongressen.com og få et medlemskab hos os. Vi bliver så glade, men du er også for det første med til at selvfølgelig støtte noget god journalistik, men du kan fremfor alt læse hver dag gode artikler om øh, USA, at du kommer til masterclasses, hvor vi går i dyb med em emnerne og alle mulige andre ting. Det var hvis det. Det var det her. Tak du, hedder, du hedder... Anders Aune. Jeg hedder Lasse Pedersen. Og som altid er det Tom Carstensen, der har sørget for at få det her optaget. The one and only. The one and only. Tak.